Mens lief, ek is lief jou, maandag om vijf, sam met Kori. Goeiemiddag en hartelike welkom. By my program mens lief ek is lief vir jou en het is vandag vir my so heerlik om weer terug te wees om saam met jou te kan keir en ek het vandag weer eens besef hoe dankbaar een mens kan wees vir al jou zeninge en omdat ons so dankbaar is en dankie wil sief alles kom ons luister een bykie na a paar dankie sieliekies so Dier, terwijl ek bezig is met my spuiskart, maar hier, hier is, hoe sê mens, dankie, dier, dankie, ma. Ek onthou nog ons huis, ek al muurig, ek onthou die kaarslig ons speel, Uur die nacht met sy donkerdroom ure, Met my pa het ek alles gedeeld, Ek onthou nog die lachen naar oe, Ek onthou sy altijd goed rood, My geen van vertrouw en van groe, Gehelpt was ek zeer krijg, Was altijd maar naalweig, my maas sal verewig in herinnering bleef. Hoe sê mens dankie na so veel jare? Hoe sê mens dankie alles dit laat? Ek sal my ouwe nooit oorgaan vir goed onthoud. Hoe vergeet mens die zwaar en die seerkrui, door te dink aan die goeie wat was? Daar is soveel wat lief en gedagte is, en nou voortdoos, wat leen die kas, kijk een slag rond, om jou na die lewe, jy sal sien, naam nou, al jou gaat voorbij, gaan dan nou terug, na gouwe verlede, gaan vind vir jou vrede, jou anker, jou reede, en jy sal wel sien, hoe nou, die weet vir jou graal, hoe sê, 국민 jaren with heaven dank e a oh.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 en elke dag iets sê om voordankbaar te wees, dat is altyd iemand anders, wat meer tegens moet heet, as ons self. Maak saak, hoe donker dit like neem. Ek het op artikel afgekom, dier, wat geskryf is, dier, een skryver, en frits, en dit lees, genade dier dankbaarheid gevind.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 maar sal dit ook die basis die benodigede, soos een veilige plek om te slaap, skoon lich, en die water en kos en medicijne wat die mens het insluit. Wat van die aarde self? Die blau lich, uit die maag lach, as die mens ietsie hoor wat so snaaks is, en jy skater, dat die laderen lam om die kiewe voel. Een warm anraak van iemand af,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 Kijk waarvoor mens alles dankbaar kon wees. Al is dit die ou klein blommekie wat jou man vir jou op jou tafel kon neersit, of daar die extra koppie koffie met liefde gemaakt wat vir jou aangedra word, of daar die koos wat vir jou gemaakt word, uit liefde uit. Skryf dit alles neer en kijk in die einde van die week hoeveel dinge daar is om voor dankbaar te wees. Die skryver sê verder, sonder opdrag kan besinning oor dankbaarheid vervelig of sentimenteer lyk. Dit roep by ring van jou moeder wat jou vermaan om al jou kost op jou boor te eet of die as uit te sit of die hond kost te na vore. Deel van die verwarring is dat baie mense by die punt gekom het dat dankbaarheid gelyk aan die verplichtinge daarvoor gestel word. Maar ware dankbaarheid begin as waardering vir dit wat in jou leven inkom. Uit hierdie waardering ontstaan een natuurlijke spo spontane emosie wat dankbaarheid is. Daar die lekker gevoel wat jou so verlicht laat voel. Dit volg ook dikwels na dat jy vrygevig was vir iemand een brood gegeet of vir een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 of vriende nie, maar ook aan die skeper. Een mens moet oprecht dankbaar wees vir al die gaves en sieninge wat die mens elke dag ontvang. Die woorde dankbaarheid en genade, dierde gemeenskapelike oorsprong. Dankbaar vanaf die Latijnse woord gratis, wat ook verblijden kan beteken. Laas genoemde ontvou die stille wette en emosie, dat wanneer jy toestand van die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 vir daar die lewe en daar die lewenskracht en daar die genade wat jy ontvang. Wees dankbaar dat jy jou arm kan oplig. Wees dankbaar dat jy kan loop, kan haarkloop, kan daans. Wees dankbaar vir alles wat jy ontvang, want kom ek sê vir jou vandag. Jy besef nie wat sy gaves en sieninge na jou kan toe gekom het of kom, tot die dag wanneer jy dit verloor het nie.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 Nog ene van Juri Aas En dit is middels for Mothers Daar die moeders wat so Sonder om enigies terug te verwag Vir haar geseen sorg En vir haar kinders Gee wat sy denk hulle toekom Hier is Juri Aas met middels for Mothers Mama walked up the heavenly stairs And medals for mothers were given out there They mentioned a million things mom did for me Things I took for granted I never could see dit is, en ek gesê, is Jury Els, maar is nie Jury Els nie, ongelukkig, is die dame wat dit gesing het, sy naam nie bijne, maar is op Jury Els, sy dankie ma, sy sier die, as jy het ook weet wie die dame het, weet my asjeblief, maar jammer, ek het nou nie daar die naam, wie die liedje daar gesing het nie. Ek gaan verder en ek kyk na wat Henny Frits nog geskryf het, hy sê, dankbaarheid vir genade, ontwikkel en die uitleef van onbaadsigtige dankbaarheid. Dit is opgesluit in die oefening om jou bekommerenis stadig, maar seker weg van jouself as ook van diegene na aan jou te skyf. Wanneer dit gebeur, soek mys al minder en minder die pat na goeie fortuin of geluk. Dit word dan genoeg dat daar myse is wat gelukkig is, wat liefde vir jou gee en wil ontvang, dat jy veilig is en so, so soek in grawe, word ‘n beloofende toekomst uit genade gebore. Dit is nie meer een geval, dat jy net goeie dinge vir jou kies nie, en jou dankbare leweweise is nie meer afhankelijk van jou levensomstandighede nie. Jy besef dat pijn en vreugde deel is van die geheel, Wanneer hierdie toestand van onbadsigte dankbaarheid begin bloom, word jou gedagters ruimer, ook stiller, en jou hart ontvang sy eerste smaak van die langgezochte vrylating van gees en wil, en dit word genade genoem. Wees dankbaar, ek wil ook net noem, voor ek verder gaan, bezoek geris ons webverwe, onthou die programme word uitgesa in samenwerking tussen Net Radio SA en FM Stereo, gaan we soek ons ons webverwe by www.netradiosa.co.za of by www.fmstereo.co.za die radio spiel ook op die webverwe en jy kan met enige saafvon of rekenaar skoodrekenaar Android, tablet design, slimfone, saamkeier en loergares rond. Daar is ook potgooi op die web waar we van vorige programme en die het gemis het. En as jy dit nog nie weet nie, op ons Facebook plaie kan jy saamkeier. Jy kan net aan die linkerkant van die Facebook plaat kyk, daar is een wat sê radio, plug in of luister, radio of radio, klik daar op, dan maak so'n geselskamerkie oop, jy kan met ander luisteraars daar saam gesels as jy wil, maar die radio speel ook daar, dus jy het nie een verskoeling nie, jy kan enige tyd, enige plek saam met ons keier, saam op jou Facebook blad. Sluit smake aan by ons Facebook groepe, gaan hou van ons Facebook blaaie, en nooi al jou familie en vriende, om saam met ons te keier, by net radio SA, en FM Stereo. Indien jy wil adverteer op die radio, nationaal of internationaal, eenmanszaak, of kooperatieve bezigheid, kontak ons geris op die webblaie, onder die hoofie kontak ons, daar is een vormpie wat jy kan invul, en ons sal terugkom na jou toe, met een pakket wat jou zak sal pas, en indien jy jou bezigheid na die volgende vlak, en die kieberuimte wil neem, kontak my geris, ek kan vir jou webwerf bouw, Jy krijg gratis domein lewenslang met 2000 meg harde 10 e-post <coughs> jammer, en een gratis SSL sekuriteitssysteem op jou webwerf. Kontakt my met bulp van die kontakvorm op jou webwerf of stierf my e-post by koree by unicopeltekenlab.co.z of koree by netradiesa.co.z Ek help jou graag, en ek het ook een speciale aanbieding vir skole die maand, wat geldig is vir pro, vir skole vir een 1 blad webblad, is dit slechts 500 rand in maand. En ook vir bezighede, as jy 1 blad webblad wil hee vir jou bezigheid, of jy nou klein bezigheidje heet, of groot bezigheid, jy kan altyd opgradeer, kan ek vir jou 1 blad webblad samstel. 10, 5 na 30 maand, jy kan opgradeer, soos jou bezigheid groei, en soos jou school groei. Kom ons luister nog so stikkie muziek, voordat ek by die volgende stikkie op my space kom, en ek het Blaise Bridges, oop die draaitafel, met sy 5 star, gaan net om saam met my. is Met een vijfster En ek kyk verder na my onderwerp van dag Die volgende stikkie wat ek uitgraaf het Is om dankbaarheid te toon Te midde van zwaar krij Dukwels is dankbaarheid die laaste ding Waarin ons denk En dit wat die minste nog ons gedachtes is, is As ons zwaar krij Een mens fokus immers op die pijn wat jy ander ervaar, die slechte gevoelens wat met die zwaar krijg gepaard gaan, die dreunering wat jou gemoed blaaswint en die oplossings wat jy hoop een of ander tyd na vore gaan kom. Toch het dankbaarheid een besondere waarde om een mens te help om positief oor jou self en jou omstandighete te denk. Dit help dus om die negativiteit wat in jou gemoed mag wees, te midden van die probleem wat jy ervaar, te verlig Ek het so bykie oordankbaarheid gaan Google, Google is een wonderlijke ding, en op allerlei baie interessante dinge afgekom. Ek wil my ook nou nie aan plagiaat skuldig maak nie, so ek gaan het ook nou nie woord vir woord noem nie, en ook nie verduidelik waar al die inlichting vandaan kom nie, daarom wil ek net een paar noem, Abundance and Happiness is een van die plekke garden.com en ook Steve Paulina of Paulina en natuurlik ook baie van ons geskrifte het al hierdie boodskapjes in vir ons. As die mens nou kyk, as die mens na die skryfte kyk en die bybelse tekse kyk, moet die dankbaarheid aan ons skipper toon. Soos ek sê, dit is moeilik as een mens nou depressief voel, of jy is in een moeilike situasie. Maar, een mens moet dankbaarheid toon. Dit is bedoel om die mens geluk tot voog te hee. Soos wat die skipper ook positieve waarders daar gestel het, met die mense geluk in gedachte. Ek het gaan kyk na stikke die skrifte uit wat sê, moet oor niks bezorg wees nie, maar maak in alles jylle begeertes dier gebed en smeking en met dankzegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstande boven gaan, sal oor jylle harte en gedagtes die waghou in Christus Jezus. Nou die bedoeling hieruit is duidelik, dat as ons dankie sê, vir ons sal dit help om innerlijke vrede te kry. Die boodskap stel het ook prachtig. Moe nie oor dinge top of jou sit en bekommer daar oor nie. Gaan praat met God daar oor. Bespreek dit met hom. Vertel hom hoe jy daar oor voel. Sê dan vir hom dankie dat jy met hom daar oor kan praat. En dat hy die beste weet. Dan sal jy verlig en vrede voel. Dit is ook betek hier as men so die beswaard is moeilik om dankbaar te voel, is baie jammer vir jou saaf. Ek weet, ek is ook daar dier, ons amal gaan daar dier, nie een van ons spring moeilike tyf vry nie, ons amal het een leerskoel in die lewe, wat vir ons aan die skool betaal. Op die abundance en happiness webwerf, is daar een interessante benadering, dat jou positieve denken en dankbaarheid, een positieve energie in jou skip, En hierdie energie help jou om oorvloed en geluk te ervaar. En een kan daar volgens aan jou self dink as een groot magneet. Dit sê, <coughs> jammer, whatever you are feeling, whatever it be love, fear, anger, happiness, joy, gratitude, resistance and so on, you are in essence creating A magnetic force that attracts and draws you to events, conditions and circumstances which are in direct correlation to what you are feeling. Fear of something creates a magnetic force that will attract or attract more of what you fear. Expressing gratitude for any situation projects a magnetic force that draws to you more of what you are expressing gratitude for. Nou, daar is baie dinge, mens kyk na die boek wat geskryf is The Secret, betie mens het die boek gelees, Talking to God, en in al die verskillende geloof, recht oor die aarde, recht oor die tye, het dit die boodskap. Jy moet dankbaar wees, jy moet humble wees of beskywe wees en dat jy met daar die negatieve dinge, negatieve dinge na jou toe sal trek en met positieve gedagtes, positieve dinge na jou toe sal trek. En begin die boek, skryf al die klein dingies neer, waarvoor jy elke dag dankbaar moet wees en as jy innig dankbaar begin woord daarvoor sal jy voel dat daar die swaar gewig van jou skouwers af sal val en dat jy meer gelukkig sal voel meer positief sal voel kom ons luister nog so stikkie muziek en op my draadtafel het ek David Voorie of David Voorie met ek het alles geniet om Sieders in die graad A trekker en a plaas Wat meer kan ek vra Seil jach ver op die see A wijnplaas ver geleer, Wat meer kan ek vra Maar wanneer ons twee saam hier kan wees Gelukkig saam hier bij mij wat vir jy meet, ek het alles. Denk nie dan, jy het alles. As jy warm bed het om in te slaap, een dak oor jou kop, een kossie in die dag en in die aande, as jy met een warm voel magie kan geslaap, het jy alles. Al moet die mense hard werk om alles te kry, maar ons is so geseend, daar word na ons gekyk, so as jy na die volkies beide kyk, en daar word vir die volkies gesorg, sonder dat hulle bekommer word, waar morgens kost vandaan kom, is ons bevoerig, en moet ons dankbaar wees, vir daar die genade, dat ons kost het. Kom ons kyk, ek speels my vir ons nog een liekie, Karika Kiesenkamp het haar weergawe van die gebeds paar jaar terug opgeneem, kom ons luister met daarna, hees Kareka Kiesenkamp met gebed. Rika Keesenkamp met haar weergehawe van die gebed, wat natuurlijk Koos Duplessie se likkie was. Koos Duplessie is toch een van daar die diep, diep mense en een vriendin van my het al het gesê, hy is nie bedoel gewees vir hierdie aarde nie. Hy is so diep, dit was 'n groot verlies om van Koos Duplessie of Koos Duplessie te verloor in ons Bedrijf. en ek kyk weer na genade en dankbaarheid het is my so belangrijk dat die mens dankbaarheid moet betoon aan die mense om jou aan mense wat vir jou dinge doen en die skrybber van die artikel sê as ons nie dankbaarheid openbaar nie gee ons eindelijk te kenne dat ons nie een positieve uitkomst wil heen nie en dat ons nie dit wat aan ons geskenk word waardeer en wil heen nie. Ons moet dankbaarheid openbaar. Om dankbaar te wees, is betek hier sikker nie makkelijk nie. Maar hoe op aarde kan ek dit doen as dinge skeefloop, is die vraag. Eerstens is dit belangrijk om verantwoordelijkheid te aanvaar vir dit wat bezig is om in die mense lewe te gebeur. Dit is jy wat jou gedagtes stink. Jou gedagtes stink nie vir jou nie. Jou emoties, dien as een meter van kwaliteit van gedagtes wat jy dink. Hoe erg jy jou probleme beleef, is ook die resultaat van hoe jy daar oor dink en hoeveel emosie jy daarin sit. Dit is seker baar makkeliker gesies gedaan en baar makkeliker as doodwerkelijk beheer kan word. Al wat werkelijk help, is om vasthoud daaraan dat slechte dinge dikwels ook vir die greater good uitwerk. Dit voel nie op die oomlik so, as jy het nie, maar baar van die dinge wat gebeur, werk vir die beste, op die uiteinde, die meeste van die tyd uit. As een mens kan werk aan hierdie bewis zijn of geloof, sylle bevind dat dit ‘n een bevrijdende, bevrijdende ervaring is, en dat groter oorvloed en geluk wel deel van jou leven word. As een mens die waarde van dankbaarheid begryp en het graag wil naastreef, Waar beginne mens, is die vraag? Door te focus op en een lijst op te stel van die dinge in jou leven waarvoor jy dankbaar kan wees. Die proces van focus en lijst op help jou eerstens om te besef dat daar ook goeie dinge in jou leven gebeur. Dit help jou ook om makkeliker die positieve uitkomste daaruit raak te sien wat jy dag as slecht beleef. Die punt is dat dankbaarheid een uiters belangrike rol speel om bewustelike uitkomst in jou lewe te help skeef. Daar is die effectieve manier, sowel as die onektieve manier om dankbaarheid in jou lewe te beoefen. Die onektieve manier verwijs na een vlak 1 dankbaarheid. Dit is die dankbaarheid vir die omstandighede en besittings. Die typische dinge waarna jy verwijs word, is die dak oor jou kop, jou motor, jou gezondheid, jou verhoudings, jou werk, jou vaardighede, en dit is net om apart te noem, en daar niks nou maar verkeerd, om dankbaar vir hierdie dinge te wees nie, maar dit is minder effectief, in terme van die wet van aantrekkingskracht, as jy nou die fliek, of die video van The Secret gaan kyk het, nie dat ek, 100% in al die dinge glo, wat hulle in, in die boek geskryf het nie, maar, daar is stiek toch waarheid in, daar steek waarheid in die meeste dinge, of ek kan amper sê, daar stiek een deel waarheid in elke liewe dinge in die lewe in, en daar is in baie dinge onwaarheid, maar in hierdie boek, of in hierdie DVD of Vliek, die aantrekkingskracht, wat, wat, hulle van praat, bestaan werkelijk. As jy die heel tyd negatieve gedagtes gaan koester en negatief gaan denk, gaan jy negatieve dinge na jou toe antrek. Dan is daar die vlak 2 dankbaarheid. Dit is een meer holistische vorm van dankbaarheid, omdat dit onafhankelijk van die mensel omstandighede en besittings is. Dit is dankbaarheid vir die lewe saaf, vir die bestaan, vir alles wat jy ervaar. Dit vergt focus en dit is meer as 'n onderliggende verhouding of houding. Dit word met genoeg oefening deel van jou identiteit. Op hierdie vlak is jy dankbaar vir die heelal, vir tyd, vir ruimte, selfs vir jou probleme, die uitdagings wat het bied, jou foute, jou gewete, jou ego, mense wat jou onrechtvaardig behandel, dit klink vreemd om dit te noem, jou vryheid van kiese, jou idees en konsepte. Wat vlak 2 dankbaarheid vir jou sê is, hoe wonderlik is dit om te bestaan? Hier raak dan dankbaar vir die lewe en al sy kinkels en draaie. Dit is synoniem met onvoorwaardelike liefde, omdat daar geen verknoogtheid aan omstandighede en uitkomste is nie. Gevolgelik is daar geen vrees vir verlies of vir, vir verandering nie. Wat op die web we gevind is, Let's see, when you feel grateful for existence itself, you move from doing grateful to being grateful. At this level, you finally activate the law of attraction because you're broadcasting gratitude all the time. It becomes part of your identity. Ultimately, you attract circumstances that resonate with who you are. Ek moet in alle eerlijkheid erken, hoewel ek myself as een baie positieve mens met positieve gedagtes beskou, as een mens na al hierdie naleswerk kyk, spoort die aan om dankbaarheid meer effectief en gefokus te beoefen en na te streef. Die leven is te kort om toe te laat dat tyd besteed word met ondankbaarheid en negativiteit kom Kom keirigere, saam met ons, nooi al jou vrienden en familie om saam te keur, jy kan selfs met TuneIn saam keur gaan na TuneIn to www.tunein.com gaan volgens om daar op TuneIn, jy kan met enige saalfoon, Android tablet, as so ek altyd sê dis nie hy pille wat jy slik nie as jy hoofpijn net nie, dit is die slimfone, rekenaar of skootrekenaar, enige plek enige tyd wereldwijd vanaf die hoogste bergspit of in jou huis of kantoor saam kuier solank jy toegang tot die internet het en ek wil net weer eens noem ons radio's raak nie betrokke by politieke of godsdienstige argumente nie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 of jou die rest van die dag wat oor is, en daar gewoonlik heerlijke muziek op die lig as dan die lewendige uitsienings is nie. En vandag is natuurlijk maandag, vanavond om CBR, is dit Dr. Tini Eilers met oordenking op net radio, en om 8 uur, vat Jolanda oor op net radio, met haar muziekprogram, luistergeris in, en keir saam op die Facebook plaie, of ons skap, geselsgroepie, ga net na Skype toe, by net radio, kyk vir net radio SA Skype klits, sluit aan en keir heerlik saam, gesels met ons allemaal daar, of gaan die Facebook plaai toe, of Facebook groepie toe, jy kan op net radio groep ook gaan gesels, as jy wil, dis nie baie bedrijwig daar, by oomlik nie, want ons is allemaal, van ons is op Skype betrokke, maar jy kan saam gesels daar, ons sal wel sien, jy gesels met ons, en dan gesels ons saam Natuurlijk eet FM Stereo belegesels blad. Heel wat mens wat saam gesels da, gaan keir gerust da, as jy by FM Stereo is. En ek gaan jou groet vanavond moen nie weg aan die ingeskakel, keir saam. En ek gaan afsluit vandag met Enya se only time. En lekker dag verder, lekker aand, en ek gesels weer binnenkort met jou onthou om morgenoogend om 9.30 in te skakel vir ons nies en weerbrug met Jolanda. Hier is Enya. Lekker dag verder. Tot ziens.